Herzlich Willkommen zu meinem kleinen Reha-Tagebuch, Frank Goes Hagen, Tag 13. Hamburg gegen Köln 1 zu 0 Ich habe es meinem Kölner Freund heute Morgen nicht auf sein Frühstücksbrötchen geschmiert. Stattdessen habe ich geduldig zugehört, wie er über sein geliebtes Köln spricht und die Vorfreude, den Dom wiederzusehen. der ja in Köln bleibt, weil er dahin gehört. Gleichnamiges Lied habe ich ihm und dem Dom zu ehren zum Abschied angestimmt. Der Kollege aus dem Großraum Bonn hat mir zum Abschied einen Rolling Stone vermacht. Ich glaube, er hatte verstanden, welche Zuneigung ich zur Musik habe. Sein Abschied war kurz und knapp und obwohl er recht cool wirkte, gab es einen eindeutigen Hinweis, dass er es wohl doch eilig hatte, nach Hause zu kommen. Sein Frühstückstablett ließ er auf dem Tisch stehen. Danach hieß es für mich, auf geht's. Es stand ein sportlicher Vormittag an. Crosstrainer, Muskelaufbautraining, Arztvisite, Ergometer, Wirbelsäulengymnastik. Einem Nichtsportler wie mir kann das schon etwas Angst einjagen, aber, um es gleich zu sagen, zu meiner eigenen Verwunderung bemerkte ich, dass mir das gut tut und selbst nach Absolvierung des letzten sportlichen Tagesordnungspunktes bin ich noch ziemlich fit die fünf Etagen hinauf zu meinem Zimmer gelaufen. Ich habe mich ein wenig über mich selbst gewundert. Leider. schlägt sich das aber nicht in der Reduktion meiner Leibesfülle nieder. Und empirische Daten, damit meine ich die Anzeige auf der Personenwaage, bestätigen dieses. Entsprechend war dann auch mein Auftritt beim Arzt. Mir geht es echt sehr gut hier und das sieht man mir wohl auch an. Daher kam der Arzt auch überhaupt nicht auf die Idee, eine Verlängerung vorzuschlagen. Ich hätte mich da auch echt arg verstellen müssen, um sie zu bekommen. Und das wollte ich einfach nicht. Daher habe auch ich das Thema nicht angesprochen. Der Nachmittag bot dann noch zwei Tagesordnungspunkte. Seminar zum Thema Verhalten in Beruf und Alltag, Alltagsdrogen und Muskelentspannung nach Jakobsen. In dem Seminar ging es über die positiven und negativen Folgen von Alkoholkonsum und über die durchweg negativen Folgen des Konsums von Nikotin. Ich kann ja verstehen, dass man in einer Reha darauf hingewiesen wird, aber irgendwie verbinde ich mit diesen Titeln der Seminare immer noch andere Dinge, als dann tatsächlich kommen. Die Benennung von Strategien, die im Alltag den Konsum reduzieren, fehlte mir zum Beispiel. Sowie, dass es im Alltag auch durchaus noch andere Drogen gibt, die konsumiert werden, um sich funktionsfähig zu halten. Aber, wie auch immer, auch dieses Seminar war in der Summe schön gemacht. Zwischen dem Seminar und der Muskelentspannung war noch etwas Zeit. Also habe ich ein paar Postkarten geschrieben. Drei an der Zahl. Okay, damit habe ich mich jetzt nicht wirklich übernommen, aber das war einfach dran. Diese Muskelentspannung nach Jakobsen steht und fällt immer ein wenig mit dem bzw. derjenigen, die das anleitet. Je nach Tonfall der Person brauche ich immer erstmal einen Moment, um diesen an Seite zu schieben, um entspannen zu können. Ansonsten muss ich direkt an die zahlreichen Sketche und Parodien zu dem Thema denken. Ja, und es ist wirklich zum Teil so, wie diese Comedians das darstellen. Einfach künstlich. Aber jetzt mal im Ernst. Ich finde das schon problematisch, wenn man gehetzt wirkt und dann versucht, eine Gruppe zur Entspannung zu führen. Das Stichwort heißt an der Stelle wohl fehlende Kongruenz. Trotzdem kann ich, wenn ich mir etwas Mühe gebe, dem was abgewinnen und kam auch heute wieder zur Ruhe. Der Plan war, nach diesem letzten Programmpunkt noch etwas an die frische Luft zu gehen. Aber, oh weia, irgendwer hat die Landschaft da draußen weggemacht. Ich habe mal zwei Bilder aus derselben Perspektive auf den Blog gestellt, beziehungsweise Klaus gebeten, das zu tun. Dann könnt ihr euch besser vorstellen, wie das hier heute aussah. Nebel überall. Dennoch bin ich raus und kam exakt bis vor den Haupteingang des Altbaus. Dort traf ich zwei Jungs, mit denen ich schon öfter in der Runde im Bistro gesessen hatte. Wir haben gemeinsam einen kurzen Spaziergang zum Strand und wieder zurückgemacht und dabei festgestellt, dass wir allesamt keine Lust auf Brote im Speisesaal hatten. Also sind wir gemeinsam nach Kappeln gefahren und haben dort in einem Lokal am Hafen zu Abend gegessen. Grünkohl mit Schweinebäckchen, Speck, Mettwurst und Bratkartoffeln. Mit welcher Farbe man dieses Essen in der Reha-Klinik markiert hätte, könnt ihr euch ja selber ausmalen. Jedenfalls war das jetzt mal dran und es war ein super Beitrag zu unserer inneren Ausgeglichenheit. Zurück in der Klinik haben wir noch kurz den Durst gelöscht und dann hat sich jeder verdauernd auf sein Zimmer begeben. Ein Plan, das zu wiederholen und im selben Lokal Fisch zu essen, besteht bereits. Aber das wird wohl nicht so bald sein, sondern erst dann, wenn der Leidensdruck ein gewisses Maß erreicht hat. Und dann werde ich natürlich berichten. Lieben Dank für Eure Treue beim Hören dieses kleinen Podcast-Projektes. Auch morgen werde ich wieder über Bedeutsames und Belangloses aus meinem Reha-Alltag berichten. Bis denne!